що йому не дає спокою, совість. І з совістю в Усикова, очевидно, немає ніяких проблем. Він уже добре знає, що за двома статтями з трьох, за якими його обвинувачують, взагалі не передбачено позбавлення волі, а за третю крадіжку годинника більше як два роки не дадуть. Сподіваючись на порівняно м'яку кару, міг би бути совістливішим. Проте хитрував, брехав. Коли ж йому нічого не загрожує, висловлюється сміливо, навіть зухвало, дивлячись просто у вічі. Усиков несподівано заявляє, що він не згодний із санкцією статті Кримінального кодексу, оскільки за неподання допомоги вона не передбачає позбавлення волі. За це, мовляв, треба ув'язнювати. Он як, намагаючись на ділі уникнути відповідальності взагалі, на словах він ладен зазнати ще більшої кари. Тепер спробуйте передбачити його відповідь на запитання, добре чи погано він плаває. Мабуть, скаже, що погано, але тоді з нього менше спитають, а Усиков заявляє, що плаває просто чудово, ще 8 восьмому класі переплив велику річку, туди й назад без перепочинку. Чому ж тоді не врятував Вальчука? Його взагалі неможливо було врятувати. От який Усиков. Як же все-таки почувався після того, що накоїв? Мабуть, єдиний раз сказав правду. Протягом кількох днів було важко на серці. Потім вирушив з батьками до Одеси, де до схочу наплавався, а після Одеси в Москву навідати дядька. Я пішов у політехнічний інститут, зібрали групу, у якій раніше вчився Усиков. Попередив, щоб прізвищ не називати ему, Просто попросив допомогти розібратися, який він, Усиков, його сильні та слабкі сторони. Жоден із колишніх однокурсників не сказав про Усикова доброго слова. Нема в ньому справжньої людської надійності, пообіцяє не зробить, візьме чужий конспект, не поверне, тримається окремо, ні з ким по-справжньому не дружить, чемний, привітний, Грубого слова нього не чули, тільки чемність ця холодна, ледь-ледь насмішкувата, трохи зарозуміла від усвідомлення власної переваги. Що не доручиш, відмовляється, турботи у нього якісь свої, відокремлені. Одне слово, весь час був у тіні, та ось перша ситуація, яку називають екстремальною, і все, що приховував у собі, вилізло зовні. Хто ж винен? Декан факультету Давид Беглярович, що не виховав у свого студента найпростішого почуття порядності, у декана на факультеті тисяча студентів, і все, що належить дізнати про кожного, він знає, як навчається, чи має схильність до обраної професії. Ну, а як хто поведе себе у надзвичайних ситуаціях, не кожний зможе наперед сказати, і навіть про самого себе. Може, завинив батько, Віктор Семенович? Принаймні, у мене склалося враження, що виховував він сина Суворо, попуску не давав. Про вчинок сина говорить гостро, називає його боягузом. Ні, винен у всьому сам Всеволод Усиков, його погляди на життя, його повага до єдиної людини на світі, до самого себе. Потім у медичному – я попросив заступника декана скликати групу, в якій навчався Стримовський. Ще вранці зустрічався з ним самим. «Те, що скоїлося, жахливо», – тихо каже Олег. І каже, напевно, цілком щиро. У Стримовського приємне відкрите обличчя, він стриманий, задумливий і має очевидний дар привертати до себе людей. Про Стримовського група відгукується добре. Він тут загальний улюблений. Уже перебуваючи під слідством, складав чергову сесію. Загальна хірургія – 5, мікробіологія – 4. Говорили всі і перелічувались самі чесноти – добрий, чувий, люб'язний тощо. Але стривайте люди, мов би і без вад, а кинула іншу людину в біді. І невже він, Стримовський, одразу ж не зрозумів, що помилився у виборі професії. Можна скласти загальну хірургію на п'ять, але бути зовсім непридатним для медицини, яка вимагає від своїх слуг не лише постійної готовності до самопожертви, а й багато інших якостей, так добре схарактеризованих у гіппократовій клятві. Чисто і бездоганно я проводитиму своє життя і своє мистецтво. При нашій розмові був присутній доцент кафедри мікробіології. Він висловився найточніше. За нашим звичайним уявленням, Стримовський і справді міг здатися зовсім непоганим студентом. Ніякої роботи не сурався, до навчання виявляв інтерес, але як людина, і тим більше як майбутній лікар, не витримав першої ж серйозної перевірки. З інституту Стримовського ясна річ виключили. Що ж до третього – Олександра Королюка, то він наймолодший з них. Авторитет усикав в його очах незаперечний. Правда, Королюк був єдиний, хто боязко пропонував покликати на допомогу.